По обіді цілий город Київ справляв весілля. Гатило чинив перед вистуканими на священному пагорбі врочисту требу, і київські діди старішини довго видивлялися кожну пір'їнку на відрубаних півнячих головах і зичили князові та нові княгині довгих літ і многих дітей можеських. А новозлюбний стояв навколішки і боявся пропустити слово. На Майдані не було де яблукові впасти, бо зібрались не тільки кияни, а й боляри, та можі, та смерди та челядники з усіх навколишніх сіл і городищ, і городів, і міст. А коли старці скінчили зичення, процесія потяглася до княжого двору. Дівчата й молоді жони та жінки співали. Ой летіла й чаєчка та сизокрила, я, та й сіла на моріг, на моріг, а на тому та на морозі. Синій сокіл кличе, кличе та прикликає. Ой, чаєчко ворочаєчко, та зоткуду та куди летиш, політаєш. Гатилові чомусь увесь час пригадувався той далекий день у Витичеві, коли ховали великого князя Рогволода, і він ніяк не міг позбутися того спогаду. Такої самої пісні десь то співали дівчата, нареченій жоні померлого князя Ясновиді. Це було так давно, але Гатило не знаходив у собі сили потомувати в серці біль. Такий покон давній, що весільною співають і на похороні, коли якась жона чи дівчина виявить бажання вмерти разом зі своїм князем. І Гатило все знав, і не раз, та й не двічі слухав тих пісень, а ще ніколи спогади так не тиснули на нього. Лишивши наречено, весільники попростували до княжих воріт. Попереду йшов гатило. З одного боку, перев'язаний квітчастим рушником, виступав перший вельміж землі Руської Борислав Борич, а з другого – другий дружка Войслав, прибраний так само. За ними йшла решта весільників. У воротях, уквітчені вінками та стрічками, малі дівчатка посипали дорогу перед ними жовтим вівсом. Тоді підвели осідлого коня, сірого, яблукатого з білим хвостом та білою гривою. Войслав, перебравши його, подав повід Гатилові. Князь сів верхи і під'їхав до Сіний. Потом узліз, і всі князі-таболяри та посунули до красної світлиці. У східньому кутку, де стояв дерев'яний вистуканчик доброго цура, що стеріг вогонь у сьому вогнищі і не давав охолонити стінам, Богдан Гатилов, клонившись, поставив горня меду й полумусок пшеничної куті. Йди, душе, до мене на весілля, і знову вклонився, і всі присутні теж уклонилися домашньому духові, бо з цього починається життя в оселі Русича. Тоді князь сів на покутті, і усі почали всідатись, і закружляла над столом княжа дерев'яна братниця, і заметушилися челядники, і тивуни, й домажиричі, і найрадіснішим був серед них із Гречин, бо князь від сьогодні став йому ніби родичем повівши женою грекиню. «П'ю до тебе, великі княжи Гатиле!» першим пригубив братницю з густим бурштиновим медом Борислав Борич. «Дарую тобі до столу весільного тридесять жеребців позатолітніх!» Чару перейняв старий конюший і теж пив до князя і теж дарував до столу весільного і на нове господарство. Братниця пішла далі, доки не повернулася назад до великого князя. І коли Гатило випив у друге, з ціней долинула пісня. Дівчата, дівки, діви, жінки і жони співали новозлюбленому славу і зичили довгих літ і довгого щастя. Коли ж почулися слова «Ой, летіла й чаєчка, та зокрила я», Борислав широко всміхнувся до Гатила. «Лети, соколе, щоб твоєї ворочаєчки хтось не заворотив!» Усі повставалою цтупили під стіни. І Гатило, вбраний як ніколи досі, в злутоткані грецькі паволоки, стрункий і нетерплячий, вийшов у сіни, і весільники з вигуками і приповідками подалися вслід за ним. По жону свою наречену Богдан їхав теж верхи, і дружки вели молодого білогривого жеребця обабіч заповіддя, хоч Ільдіка чекала на нього зовсім поряд, через дорогу, у Годоєвому теремі. Ввечері сиділи на свіжому повітрі, поставлявши столи та лави у садку для найліпших гостей і серед двору. Та народу знайшлось тільки, що старий домажерич Адаміс Гречин мусив розстеляти довгі сувої полотна просто долі на витолоченому копитами ратицями, але добре підметаному сьогодні спорищі. За першим столом із новозлюбними сиділи князі та велії боляри з жонами. За другим – боляри малі, воєводи й за третім теж. Далі йшли сотники, далі можі старші й молодші, а ще далі весь простий люд, що побажав випити чарку до князя Гатило та молодої княгині. Богдан з тривогою шукав очима свого Юрка і насилу силу аж за четвертим столом. Це болісно вкололо його, і він намагався не дивитись у той бік, Ільдіка сиділа за столом, низько схиливши вквітчану вінком і дорогими стрічками голову, як її навчили жони та жінки, і ні до чого не торкалася. Ні до пив та медів та вин грецьких, ні до страв, од яких угнався стіл перед нею, бо так вимагав покон тієї землі, яка стала їй уже не за мачуху, а за рідну матір. Усі позирали на князеву жону наречену. Бо вона була й справді незрівняно гарна в цьому весільному строї. Чорнява та білолиця, геть схожа на русинку. Гатило теж крадькома позирав на неї, і серце йому заходилось від кохання й нетерплячки. Над столами панував уже невтримний весільний гамір. Кожен пив, до кого хтів, столи горопудились од напоїв та наїдків, заставлені безліччю мисок, полумисків, чар та братниць обсипані рясно житом, пшеницею і усякою пашницею, щоб багато і щасливо жилось у цьому домі і щедро сіялось, і родилося їй з землі, з води, і з усякої лободи. Хтось запізніло вигукнув з-за далекого столу. Князь Гатиле, п'ю до тебе!» І князь теж підносив братницю, і теж пива би не всохлося. Обіч великого князя сидів Борислав Борич, по той же бік, за женою нареченою, мостився її саджений отець, старий кравчий годой, світлий, врочистий, якого вже давно ніхто не бачив. З коморох харя Мурин підсідав то до одного болярина, то до другого, і там вибухав регіт, або ж хтось починав сердито сопти і соватись, уражений дошкульним словом сміхотворця. Тоді Харя Мури не ішов геть, і сміятися починали за далекими столами та вздовж нескінчених сувоїв полотна. Годичан розповідав, як він зрікся грецького бога, і розповідав весело й невимушено. І Гатило бачив, як його давньому побратимові нарешті відлягло, що він прилучився до всіх і став таким, як і всі навколо нього. І тоді Борислав Борич звернувся до великого князя. Гатили! «Речи мені немудрому, бо я й досі не можу второпатися його, а там не був Єсмь. Пощо тоді не взяв Єсерима?» «Я ми був там, а також не відаю», – обізвався Годой. Воіслав теж закивав головою. «Я також, я також, речи, Богдане!» Над цим краєм столу зависла тиша, яка почала розпливатися і розпливатись, і незабаром Гомін чувся тільки коло найдальніших столів, де ще не знали, про що говориться. Гатило дивився на них і мовчки всміхався. Це було те, чого він не хотів казати нікому. Зрештою, в кожної людини є свої потаємні думки, які знає тільки вона та всевидішчі кумири. Але сьогодні видався особливий день, і особливий настрій охопив Богдана. І він не знав, що йому робити. «Речи, княже!» – сказав і Харя Мурин, підсівши до Борислава Борича. «Бо всі смони вічні. Я як піду до вдовиці котроїсь, то мовчу й нікому не речу, а тоді роздумаю та й повідаю все своїй дарці. Як забере мене Морана, то хай відає, за які гріхи молити про мене даж Бога. Іншим разом усі, може, й посміялися б з неіснуючих походеньок сивого скомороха, але сьогодні мовчали й тільки дивилися Гатилові в вічі. Той захид Муринів уколов князя, та він подумав, що став надто помисливим останні дні, і несподівано для всіх промовив Пощо речете? він зітхнув. Ми б могли смо здобути тоді Рим сулицею. Його суть здобували вже літ тому сорок і чотири готи, роби наші. А ми володіємо готами, і вони нам дань отдають. Тож речу, могли smo вийняти Рим, він був наш. А ям помислив так. На що руські Рим? Воно й так доволі земель має. Ніхто не має стільки. Від Ітилю до Райни. Вельми много держава є Русь. А чим тримається? «Речи, Бориславе, чим?» Борислав засувався. «Мечем Юра Всепобідного!» Великий князь усміхнувся. «То є так, але й не так, бо Юр дає побіду тільки тому, хто вміє держати меч його». Він підвищив голос. «Русі ворога треба!» Це було настільки несподівано, що всі аж роти пороззявляли. Гатилош повів далі. Ворога, що зможе тримати купи таку многу державу. Як ворога не буде, кожен князь і кожен болярин заспокоїться, і душу його пойме Алджба Велія, і почне він скоса поглядати на сусіду свого, а той на нього, а другий на третього, і почнуть шматувати святе тіло землі Руської, і погине Русь у пряг межисобних, котораючись. То як зумів боричу. Зуміє в'єсмь, гатиле. А я б ще не все повідав. Боли б смо взяли Рим, і мали б ще одного недруга, змію в пазусі. Годі з нас і тих, що вже в пазусі нашій. А Рим на нас алджбою не горить, не сміє. Він має свого першого ворога, готів західних, і на готів день по день зирить. А готи зирять на Рим. А коли вовки між себе гризуться, ведмедеві спокійніше жити. «Коли б же гукнув до вас, Русини, ось наш Рим, ви б сте взяли його. І Рим був би наш, і готи б західні стали суть наші вороги». Зумів Єси Боричу. «Зумів Єсм, Гатиле, усе зумів тепер. Слава тобі, Гатиле!» «Слава кумирам руським, що суть напоумили мене тоді», відповів великий князь. Уся земля, яку греки називають Європою, — Платить нам дань, і так буде, поки Русь в одній руці тримати й майорів меч. І хай рятують нас, кумири руські, від собиці Которань. Більше Гатило не сказав нічого, і над усіма столами висіла тиша, бо всі чули слова мудрого вождя свого. Тоді хтось устав і вигукнув на цілий двір. «Ют твою славу, Гатиле!» І знявся такий гамір, що здавалося годі його й угамувати. Слава Гатилові! Слава слава! слава! слава!